Steven Wheeler, Energiaválság Az impulzus telibe talált. A gombos tűfejnyi energiacsomag fénysebességgel csapódott céljába és nagy dörrenéssel darabjaira vágta a szerkezetet. Kékes fényű szikrák villantak fel, miközben a robot teste a föld felé kezdett zuhanni. Két másodperc alatt elérte a talajt, és egy jókora kráter formájában sebet a földön. Szikrák villantak, szürkés, szórós füst szállt fel, de végre csend lett. Ah, sikerült! Sóhajtott fel, megkönnyebbülve Dev, és lassan előlépett a melvédjeként szolgáló romos fal mögül. Hunyorított, ahogy megpróbálta felmérni a gomolygó füstbe burkolódzott robotot. A szél zúgásán kívül nem hallott semmit, ezért botladozva elindult a lezuhant gép felé. Még mindig remegett a lába. Sohasem fogja megszokni a harcokat. Már nem is számolja, hogy az évek alatt hányszor vett részt a keresésben. Az egész életét használható energiatelepek felkutatásával töltötte. Hosszú időt töltött a vörös kősivatagok, óriás sziklák és a magasba nyúló kopárhegyek között. Az időt leháború felélte. Teljesen kiszipolyozta a bolygó és az emberek tartalékait. Megcsóválta a fejét, ahogy a planéta urán készleteiért folyó őrült háborúra gondolt.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 egy jó minőségű tartós energiatelepet fog most kioperálni a szerkezetből. Lehajolt, hogy végrehajtsa a megszokott mozdulatokat, de keze fél úton megállt. Hirtelen halk zúgást hallott, amely lassan erősödni kezdett. Ezzel egy időben hatalmas szikrák csaptak ki a gép hátából. Dev rémülte hátra hőkölt. A szerkezet megmozdult. A szervomotorok nyikorogtak, erőlködtek, de sikerült mozgásra bírni az összehorpattagokat. A robot, mintha az ókori Főnix madár 23. századi félmáltozata lenne, lassan felé lett hamvaiból. A csillogó féminak összehúzódtak, olaj feszítette a tömlőket, és a szerkezet engedelmeskedve talpra állt. Dev szinte őrjöngve hátrálni kezdett. Maga elé emelte fegyverét és lőtt, de nem történt semmi. Halára rémült, ahogy a fegyver energiatelepének kimerülését jelző sipolást meghallotta. A gép közben felegyenesedett. Kékes fémteste szikrázva verte vissza a napfényt. Az ellenőrző szoftverek végrehajtották feladatukat és korrigálták a javítandó hibákat. A robot támadó fegyverei ugyan megsemmisültek bevjól célzott lövésétől, de a másfél tonnás szerkezet még így, puszta kézzel is jóval erősebb volt, mint egy emberi lény. Aztán a program tovább futott. Egy ezred másodperc alatt felmérte a környezetét, saját pozícióját, majd memóriájából a legutolsó célt megjelenítve ellenfeleteste után kutatott. Dev teljes erejéből futott.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 A köztük lévő távolság rohamosan csökkent, ahogy a gép maximális sebességre kapcsolt. Digitális agya tökéletesen alkalmazkodott a romváros akadályokkal teli talajához. Elemezte a környezetét, és reagált minden mélyedésre, törmelékre. Devo kezében szorított fegyverre nézett, aztán elhajította. Érezte teste megkönnyebbülését, ahogy megszabadult a felesleges súlytól.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 Egy nagyobb törmelék darabra lépett jobb lábával, és arról akart elrugaszkodni, amikor az épület omladék elbillent. Mindez egy pillanat alatt történt, Dev már nem tudta korrigálni mozgását, ezért a földre zuhant. Akadály! A szoftver reagált, és kiadta fénysebességgel száguldó utasításait. Áramkörök záródtak, fémizmok rándultak, és a gép a magasba szökkent.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 mint a teniszezők, amikor hirtelen kell megállniuk és irányt változtatniuk. Aprókat ugrált, hogy a feleslegessé vált mozgási energiát elvezesse. Megállt, majd a szenzorok mérni, elemezni kezdtek. Apró elektronikus villanásokkal alakították a távolba vesző gigantikus hegyvonulatokat, a várost körülölelő bíborszínű homok és a romokat. A férfi ezt már nem láthatta.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 Ide nem sütött be a nap, így félhomályba borultak a falak. Nem tehetett mást, csak rohant az életéért. Reménykedett abban, hogy talán nyomát veszti a gép, de ez csak naív, végsőkig kétségbe esett remény maradt. A robotok nem tévednek, nem olyanok, mint az ember. Hirtelen lelassított, aztán megállt. Zihált, alig kapott levegőt. A sisakrosté kezdett bepárásodni, ahogy a skafander berendezései küzködtek kimerül testének és heves lélegzésének hőjével. Lassan kinyújtotta a kezét és megérintette a falat. Zsák utca. Vége. Most meg fog halni. Devel borzadt, ahogy rádöbbent, élete utolsó pillanatai pörögnek le. Ekkor meghallotta a szervomotorok zúgását.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 a robot nem megfontolásból, vagy hirtelen felindulásból, nem érdekből fogja megölni. Egyszerűen végrehajtja a beprogramozott feladatát. Ez a lélektelen, emberfeletti üresség az, ami megrémítette. Még csak nem is okolhatja. Egy élettelen, fémből és műanyagból összerakott szerkezet lesz a Veszte, mely valahogy mégis élőnek tűnik. És odaért hozzá. Megremegett a talaj, ahogy robosztus léptekkel develőt megállt. Aztán felemelkedett az egyik karja. De felnézett a gépre. Tekintete keresett valamit, talán szemeket, amelyekbe az utolsó pillanatban belenézhet, de csak a tekergőző vezetékeket, húzalókat, az összekarcolt fémet látta. Az utolsó pillanatban a végső csapás előtt a szemeit. De nem történt semmi. A szervó motorok küzdködve felsikoltottak, aztán halkulni kezdtek. Végül csend lett. A robot csapásra emelt karja hirtelen megmerevedett. Mozdulatlan fémszoborrá vált, miközben halk pattogások kíséretében hűlni kezdtek a felforrósodott alkatrészek. Dev kinyitotta a szemét, és egy pillanatra nem tudta, hogy meghalt-e már, vagy még él.